Beinat, kasono egunon? Bai, Covid-aikin, hor, uh, ezin dira, eh, agiantzak egin eriko txetan. Nola bizituzuzuk uh, pandemia gara jori hau zapez uh, gisa? Bol, maleruzki, uh, usai abuzka datzen hasiakia. Pentsak eta fango oitentu, ez denak uh, nola pastuko den hori, uh, gerua nola izain dena. Uh, Iduitzen zauko menturaz... Uh, Ondoko hilabete horietan enturaz kalmatuko dela banan. Oartu gira joan den urtean, uh, bururatzen zelakoan, uh, bertze uh, mota berri bat atatu da, ara berriz rangurak pizten uh, dira. Bon, uh, espean txan bizi, agian uh, kalmatuko da, eta gripa heen, bat, uh, heen batean bezala izanen da, agian, gero berriz uh, normaltasun batean uh, ero egiten berriz. Dilea, zomaitzu hor, intzek ateraitu bere azken zenbakiak, eta 2008 eta 2008 eta 2008 eta emaretziak eztian, joldin biztan apaldu dela, azken bi bihurtetan bergauzadea eta nola ikusten zuzuk nola esplikatzen, edo ze irakorketa egiten duzu apaltze horrekin. Bon, apaltzia ez tutusten anitza apaldu da, eman ez da goratu hori zehuta, eta alta, alta e ikusten dugu gerotakio bitxe hiten dela, kanpotierrak e sartzen dira, Gaztek uh, herrian uh, saantza baute egiteko, etxe egiteko edo apartamendu egitean. biztan da, uh, eskolaen partetik uh, oartzen gira uh, apal giela hauron ombrian uh, araberan eta uh, bitxida hori uh, ez da ala emendatzen ez da emendatu kore anitzen doku urtetan, bon, hein hori atzitzelan bagindu uh, bon, manan uh, oartzen gira alaike uh, galde gerotagio ba dela Bagnekalde guntat uh, jiteko, denak uh, saltzen dira, denak erostzen dira, bada, bada nahi karia uste dut uh, jende anitzen dako berriz uh, kampainat, uh, pasabururat uh, jiteko uh, emeian. Horri lotua, senditzen da, aioldin ere, itxe bizitzaren uh, presionia hori aipatzen baita, usutan uh, kostaldean, baina bagnekaldean ere bada hori? Bai, bai, hori oharteak gira, bai badu urte pareatxe horiek, presioa goratzen nahi dia, hemene, eta bon, oharteak gira ere uh, hola segituz eta hola utziz uh, gazteak ez dutela hemen berian uh, lurrik ero estenalko, eta herriko gazteak ez dutela ahali, unkain, uh, eta ez diru aski unkain uh, presioak sobera goratzen bali madira. Beaz, uh, guri da, menturaz, uh, bon, tresna berri bat zuen uh, ezartzia lekian, uh, nola, uh, lur, uh, ba, kartzon maiten, uh, dretsuan ukaiten bali bat dugu uh, etxe eraikitzeko, uh, lur horik nola, uh, atxeki presioaren batean. Eta ze, nolako neugierak pentsaketak eramiten ditu edo. Bai, uh, bon, deia bat Zad da ditzen dena, zon aktivitea diferri bat uh, egina. Hori da uh, lur batzu uh, begistatia ditugu uh, ondok urtenako. Saltsa aldo dira madira herriak esku lezake eta presioa ematean uh, atxik nesaske lur horik, uh, etxe egiteko. Uh, Batakiu herri um, elkargoarekin PLUI batean uh, sartia girela. Uh, bon, amar bat bat... Uh, Ama bat urtean burian, amos bat urten burian, nola izain da joldi, pentseketa horik egin behar ditugu. Banberaz, gazten dako, baina joldinere badira xarra goak, erjandezaun, bada ere epad edo zahetxe handi bat, eta hor dola gutiere ere fusionatu du edo beste epad guti. Batzuekin ez hori da? Bai, hor, egin dugu uh, juntadurat, urbildu, urbildu gira, elgarretatu gira, nahiz, orai hartio iztuitz eta ioldi elgarretak gintziren, orai, bai gorriko sarritxea ugan dudaguri, eta baita ere, uh, basti dako, uh, eri eta saaren uh, ziade deitzen dena, ...saharretaz okupatzen den, eta asoziazionia. Bon, deia horai hartio... ...baigurrikoekin ari ginten lan egin... ...ta ez da problemaik hori... ...ez da bakarrik... ...bon, elgarretatu gia... ...ekarte bat da bezik izanen... ...bainan bakutsak bere... ...fonzionamendia atxitzen du... ...ta bere usaiak atxitzen ditu... ...eta hori nahi gindien. Hara, ikusiko... ...bua, urtagin uh, lehenian egina izan da hori... ...eta behaz horai... Eko gira oberan elgarrekin, uh, badira obera atzuiteko uh, etxetan berritzeko eta gauzatzu. Eta bada ere hantaila bat uh, langilentzateta uste dut uh, hala, ikasteko eta... Staz egisa eta horien egiteko, elgarreta atuz uh, aizietasun batzu unka inditu lekian berian uh, egiteranko duztela beren uh, uh, stazza horiek eta sobra ugo nioan gabe. Eta gero ioldiko egien -e -e dako zo indira, 2008ko eh? e proiektu nagusiak edo... Bon, bi proiektu handi bai ditugu abiaatiaka, Aintxekur aurten bateka antzatuko da azkarkia aurten da uh, trinket uh, berri baten egitea. Bon, hori eskerpaateko Tokiana, Eh, uh, hor, nahi ginduke eh, trinke argentan delako bat eh, egine, hori, gileko taulari gabe, deitzen da hori trinke argentan. Uh, nahiz uh, gure pilotak leuak, uh, denek bat leuak ez du uh, trinketik balinan, uh, neskatuen dako balinan jokatzeko. Eta hori lehentasun bat da, uh, hemen berian ukandizaten uh, posibilitatea uh, bezala. Uh, Uh, antrenatzeko eta joko hortan uh, hartzeko, neskatu entzat uh, gehienik. Hori, hori dugu uh, kambi amen ahondia izain ezkerpareta ez da baliatzen bate, ez da baliatzen maleruzki, eta leku horri berdu gu berriz uh, balio bat eman, uh, goxotasun bat eman, jendek eta go gotik jinditen, eta horre ikusten dugu, eh, federazioekin eta harremanetan plantatu gila, gerotagio neskatu entako balina eta Trinket horretan hartzeko uh, parada izain da, eta baita eskuskan ere, uh, gero eta trinketako jokoa da hemen, uh, eta eskolegi honetan uh, uh, hala izain dela. Bez uh, pareta, berinezko paretatekin egiten dugu trinketa. Eta horik uh, aurten uh, obratuko dugu. Eta eldon urtetik hat, nahi duke uh, pentsaketak hasia ditugu ere, hain uh, ingurian sport porsante deitzen dena. Uh, hori gauza berri bada du uste hemeneskolerigian badan ono olakoik Venturaz ko talde badaz zerbaita haiitia dut. Manan hori da jende uh, uh, ezin nuhendako jende herrienako jende saharrendako uh, prioritatia eman uh, kuritzeko uh, para da unkain eta zirkui bat eh, bideska bat oruuki orduki... orduki uh, Hintzirain ingurian, kuritzeko eta herain ingurian izanen dira ere uh, ba, uh, modula batzu. Eh, uh, eta kirola gisa, spor egiteko, mohimentoen egiteko. Eta onduan uh, izanen da um, gela bat, gela bat, uh, burego batzu ikintan. Hor uh, kine eta horiek jiten alko uh, jende izin du horiek eta jenden beden uh, jende uh, hirien ta prestatzeko eta horiek uh, eakusteko nola egim erden zpoga. Uh, eta uh, jazarte aizinen, egielkargoan, eh, eh, soziala hiloaz uh, arduratzen zinen, bozkatu aizan da gobernantza behia eta poloak indartu dira eh, esko alde usietan. Uh, zuk zer diosu, ador politika horrekin? Bai, uste dut uh, erriko Errani zake uh, haute txiek, haute txiek behaute eta eskia hunkana, beren uh, eskualdean edo beren herrien kudeatzeko uh, ahalak kan ditzazten. Horrekin, uh, bon, uste dut gauza hona den hausapesek uh, uh, uh, deliberat dezatela zer egingo uten, baina horrekin beharko da ere uh, diru laguntza. Uh, dirua ez bada segitzen uh, Ukaitean ditugu ideia frango banan ez ditugu obratzen halko, diruik. Eta horren gehinean, bon, kestione batzu badira pausatiak, eh? Ja segitugu denez, diru launtza hori gien denez polo otat. Eta hortan uh, du da frango bat ez dut uste hono hein hortan gian. Eta bon, berda mintzatu, berda hantzatu, Be, uste dut, uh, guri dela uh, proposemenean itiak eta gero du. Ez da bera dien, eta behaz uh, gurida galde egitea, poposamenak egitea, eak ustea uh, beharretik uh, abiatzen direla proietak, eta beharretik uh, uh, nahi ditugula kudeatu, badakiu, eh, beste beharrare dugula. hiri ahondi horien uh, beharrare unkaindugula, manan, dugula, Manan uh, bon, gitzaz dela uh, autuen egiteat. Milisker zuri, Beniatka suno, milizka eta urte berri hon deneri, usagarri batekin zuztu.